20. fejezet Tébában Pászer bíró napjai azonos ritmusban teltek. Hosszú mezei sétákat tett északi szél és vitéz társaságában. A rendőrség irodájában tárolt iratok tanulmányozása és a faadót beszolgáltatók listájának az összeállítása után sorra felkereste a listán szereplő falvakat, elbeszélgetett az előjárókkal és a földbirtokosokkal, végül meglátogatta Kánit. A kertész testtartásából, a növényeire szegezett tekintetéből Pászer rögtön tudta, hogy sem Noferetre, sem az ötödik veteránra nem talált rá. Elmúlt egy hét. Mentmosze emberei nap mint nap elküldték unalmas jelentésüket a beíró tevékenységéről. Kem olykor végigjárta a piacot és elkapott egy-két tolvajt. Hamarosan vissza kell térniük Memphisbe. Pászer pálma Pálmaligeten, rátért az egyik öntöző csatorna mellett húzódó ösvényre, és lement a Káni kertjéhez ereszkedő lépcsőn. A kertész alkonyat felé a gyógynövényeivel szokott foglalatoskodni, amelyek rendszeres és figyelmes gondozást igényeltek. Azután az öntözés következett, majd Káni végre nyugóvóra térhetett a kiskunyhójában. A kert most kihaltnak tűnt. Pászer csodálkozva járt a körbe, majd benyitott a kunyhóba. Sehol senki. Leült a kert alacsony falára és nézte a napnyugtát. A telihold ezüst fényjel vonta be a folyót. Ahogy telt az idő, Pászer szíve egyre jobban elszorult az aggodalomtól. Lehet, hogy Káni megtalálta az ötödik veteránt, talán követte is, talán Pászer szemrehányást tett magának, amiért bevonta a kertész a nyomozásba. Ha szerencsétlenség történt, ő a felelős érte. Hűvössé vált az éjszaka, de a bíró nem mozdult. Kész volt várni akár hajnalig is. Ha Káni nem jön meg addig, akkor tudni fogja, hogy már sohasem érkezik vissza. Vacogott a hidegtől, és keserűen bánta a meggondolatlanságát. Egyszer csak egy csónakra lett figyelmes. Fölállt és lefutott a partra. – Káni! A kertész kikötött és lassan fölkapaszkodott a töltésen. Hogy, – hogy ilyen későn ér haza? – Hiszen reszket. – Átfáztam. – A tavaszi szél betegségeket hoz. Gyerünk be a kunyhóba! A kertész leült egy fatönkre, a hátát a kunyhó oldalának vetette. Pászer egy szerszámos ládára telepedett. A veterán? Nyoma sincs. Veszélyben volt? Egy percig sem. Ritka növényeket vásárolgatok, elbeszélgetek az öregekkel. Noferet? Tette föl végre Pászer az ajkát égető kérdést. Nem láttam, de... Már tudom, hogy hol lakik. Sesi laboratóriuma egy kisebb kasszárnya pincéjének három nagy helyiségét foglalta el. A kaszárnyában utászokat szállásoltak el. Mindenki azt hitte, hogy a vegyész a palotában dolgozik, ám ő az igazi kutatásait ezen a rejtek helyen végezte. A kaszárnyát látszólag nem őrizték különösebben, Ám ha bárki is az épület mélyébe vezető lépcsőre merészkedett, azt azonnal feltartóztatták és kíméletlenül kivallatták. Sesit szakértelme miatt fogadták fel a palotában. Mindent tudott az anyagok ellenállásáról. Eredetileg bronzműves volt, de egyre azon dolgozott, hogy miképpen lehet jobban megmunkálni a nyers rezet, amiből a kőfaragók vésői készültek. Eredményeinek és komoly munkájának köszönhetően egyre feljebb jutott a ranglétrán. Amikor pedig meglepően erős szerszámokat készített a nagy Ramszes építőmestereinek, akik téba nyugati partján dolgoztak az évmilliók templomán, a híre eljutott a királyfülébe is. Sesi összehívta három legfőbb munkatársát. Mindhárom érett, tapasztalt szakember volt. A pincehelyiséget füst nélkül égő lámpások világították meg. Sesi lassan, gondosan rendezgette a legutóbb számításait tartalmazó papíruszokat. A három munkatárs feszengve várakozott. A vegyész hallgatása semmi jót nem ígért, habár egyébként sem volt beszédes ember. Az sem volt szokása, hogy váratlanul ide parancsolja őket. A fekete bajszú kis ember háttal állt a társainak. Melyikük fecsegett? Senki sem felelt. Nem fogom még egyszer elismételni a kérdést. De hát nincs is semmi értelme. Egy fogadáson valaki öt és új fegyverekről beszélt. Hát lehetetlen. Hazudott, aki ezt állította. Magam is ott voltam. Melyikük fecsegett? Ismét néma csend volt a válasz. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy nyomozást indítsak. Bár a kiszivárgott adatok töredékesek, tehát pontatlanok, nem bízom már magukban. V vagyis? Vagyis el vannak bocsájtva. Noferet a tébai tartomány legeldugottabb és legnyomorúságosabb faluját választotta. A sivatag határán fekvő, vízben szegény településen különösen gyakoriak voltak a bőrbetegségek. A lány nem volt sem szomorú, sem letört. Örült, hogy megmenekült Nebamon karmai közül, még akkor is, hogyha ezért a szabadságért ígéretes pályáját áldozta föl. Felkészült rá, hogy a legszegényebbeket fogja gyógyítani, és magányos vidéki életet él majd. Ha a legközelebb orvosi hajó megy Memphisbe, meglátogatja majd a mesterét, Branírt. Tudta, hogy Branír sosem próbálná meg rávenni, hogy változtasson az elhatározásán. Érkezése másnapján meggyógyította a falu legfontosabb személyiségét, egy libatömőt, akinek rendetlenkedett a szíve. Hosszú masszázs és egy gerinckezelés helyrehozta. Most a földön ült egy alacsony asztalka mellett, amelyen lisztgombócok sorakoztak. A nyakánál fogta a verdeső libát, és lassan lecsúsztatta a torkán a gombócokat, miközben szeliden beszélt az állathoz. A megtömött liba azután eldülöngélt, mint egy részeg. A darvak tömése még több figyelmet kívánt, mert olykor ellopták a gombócokat. A liba mája vidék egyik leghíresebb étele volt. Az első csodaszámba menő gyógyulás után Noferet egy csapásra a falu hőse lett. A parasztok tőle kértek tanácsot, hogyan küzdjenek a mezők és a szőlők ellenségei, a szöcskék és a sáskák ellen. Ám Noferet inkább a legyekkel és a szunyogokkal vette fel a harcot, mert szerinte ezek okozták a gyerekeket és a felnőtteket gyötrő bőrfertőzéseket. Légy és szunyog pedig akad bőven, mert a közeli posványos tavat már három éve nem csapolták le. Noferet kiszárította a tavat, a falubeliekkel fertőtlenítette a házaikat, a csípéseket pedig megkente rigózsírral és frissen sajtolt olajjal. Csak egy szívbeteg öreg ember miatt aggódott. Tudta, hogy ha rosszabbodik az állapota, be kell vitetnie tébába a kórházba. Pedig csak néhány ritka gyógynövény kellene. Éppen az öreg beteg ágyánál volt, amikor egy fiúcska futott oda hozzá, hogy elmondja, egy idegen érkezett a faluba és felőle kérdezősködött. Hát ne bamond még, itt sem hagyja békén. Mit róhat még fel neki, hova akarja űzni? El kell rejtőznie. A falubeliek hallgatni fognak, a hírvívő pedig majd tovább áll. Pászer érezte, hogy hazudnak neki. Látta, hogy a falubeliek hallottak már Noferetről, még ha tagadják is. A sivatagtól fenyegetett falucskában féltek a betolakodóktól. Az ajtók becsukódtak előtte. Már majdnem visszafordult bosszusan, amikor észrevette a sziklás dombok felé igyekvő alakot. No feret! A lány hátra nézett, felismerte Pászert és visszafordult. Pászer bíró, mi áradban itt? Beszélnünk kell. Noferet szeme napként ragyogott, a bőre pedig lebarnult a vidéki levegőn. Pászer legszívesebben feltárta volna előtte az érzéseit, de képtelen volt hozzákezdeni a vallomáshoz. Menjünk fel a domb tetejére! Pászer a világ végére, a tenger mélyére, az éjfekete sötétségbe is követte volna a lányt. Részegítő boldogságot jelentett, hogy mellette lépkedhet, Mellé ülhet, és hallgathatja a hangját. Branir elmondta, hogy mi történt. Nem akar panaszt tenni Nebamon ellen. Hiába való lenne. Sokorvos neki könszönheti a karrierjét, ők biztosan ellenem tanúskodnának. Vádat emelnék ellenük, hamis tanúzásért. Túl sokan vannak és Nebamon megakadályozná, hogy bármit is tegyen. Pászer a tavaszi langymeleg ellenére megborzongott. A tüszentését sem tudta visszafolytani. Megfázott? A szabadban töltöttem az éjszakát, Kánit vártam. A kertészt? Ő bukkant a nyomára noferet. Tébában lakik, saját kertje van. Milyen szerencse! Gyógynövényeket is termeszt, akár a legritkábbal is el tudja önt látni. Itt készítsek gyógyszereket? De miért ne? Minden tud a gyógyszerekről. Gyógyíthatja majd a súlyos betegeket is, és a szakmai hírnevét is helyreállíthatja. Nem akarok harcolni. Beérem azzal, amin van. Hát ne hagyja parlagon heverni a tehetségét, Tegye meg a betegekért! Pászer ismét tüsszentett egyet. Lehet, hogy először is önt kell meggyógyítanom. A nádha áttöri a csontokat, szétszúzza a koponyát és kiválja az agyat. Ezt a csapást el kell kerülni. Pászert elbűvölte a lány jóságos mosolya, amelyből kiderült, hogy minden gúny nélkül mondja ezt. Akkor elfogadja Káni segítségét? Hát, amilyen makacs, hiába is tiltakoznék, ha egyszer elhatározta, hogy segít, hát segíteni is fog. De most van ennél fontosabb dolgunk. A Nátha nem tréfa dolog. Pálmalevet kell csöpögtetni az orrába, ha pedig ettől nem múlik el, akkor anyatejet és illatos mézgát. A Nátha nem múlt el. Sőt, egyre rosszabb lett. Noferet betessékelte a bírót szerény falusi hajlékába. Amikor pászer már köhögni is kezdett, természetes arzén szulfidot adott neki, amit a népnyelv a szív felvidítójának nevez. Próbáljuk meg megállítani a betegséget. Üljön le erre a gyékényre és maradjon nyugton. Noferet nyugodt hangon adta ki az utasításait. A hangjából és a tekintetéből is gyengétség áratt. Pászer remélte, hogy a megfázás nem múlik el hamar, és minél tovább a kis házikóban maradhat. Noferet fertőtlenítő növények leveléhez keverte az Arzénszulfidot és a gyantát, a keveréket összetörte, és az így nyert pépet felmelegítette, majd szétsimította egy kövön a bíró előtt. A kőre ráborított egy edényt, aminek aljába egy lyukat fúrtak. Fogja ezt a nádat, mondta a betegnek, és a lyukon keresztül szippancson a füstből, hol a száján, hol az orrán át. Jót fog tenni. Pászer nem bánta volna, ha nem válik be a szer, de az hatásosnak bizonyult. Az orra kidugult, könnyebben lélegzett. Rázza még a hideg? Csak fáradtnak érzem magam. Néhány napig Egyen bőségesebben, csupa zsírosabb ételt, vörös húsokat, friss olajjal készült fogásokat, jót tenne egy kis pihenés. Pihenésről szólnó szó sem lehet. Hogyhogy? Hogy? Miért jött tébába? Pászter legszívesebben azt mondta volna: Ön miatt, Noferet, csak is ön miatt. De egy hang nem jött ki a torkán. Biztos volt abban, hogy Noferet észrevette, mennyire rajong érte. Pászer arra várt hát, hogy a lány adjon alkalmat rá, hogy az érzéseiről beszéljen. Nem merte megzavarni Noferet derűjét ezzel az őrültséggel. Egy, de lehet, hogy több bűntény miatt jöttem, mondta Pászer, érezve, hogy a lány zavarba jött, hogy olyat kérdezett, ami nem tartozik rá. Elgondolkodott, hogy van-e joga belekeverni Noferetet ebbe a sötét ügybe, amelyben még ő sem lát tisztán. Teljesen megbízom önben Noferet, de nem akarom a gondjaimmal untatni. A titoktartás is kötelezi, ugye? Egészen addig, amíg nem látok tisztán. És már biztos benne, hogy gyilkosság történt? Meg vagyok győződve róla. De hát évek óta egy gyilkosság sem történt Egyiptomban. Hát egy, egy ellenőrzés során öt veterán vesztette életét. A Sphinx teljes díszőrsége, mert leestek a nagy Sphinx tetejéről. A hadsereg hivatalos jelentése szerint baleset volt. Márpedig egyikük néhány napja még egy kis faluban rejtőzött a nyugati parton. Ő volt a falu pékje. Ki akartam kérdezni, de mire odaértem, tényleg meghalt. úgy balesetben. A rendőrfőnök figyeltet engem, mintha bűn lenne, hogy nyomozok. Teljesen összezavarodtam. No, felett, kérem, felejtse el, amit most mondtam. Fel akarja adni? Meg kell tudnom az igazat, és igazságot kell tennem. Ha erről lemondok, nincs értelme az életemnek. Tudok valamiben segíteni? Pászer szemében másféle tűz lobbant fel. Ha néha beszélgethetnénk, abból erőt merítenék. A megfázásnak lehetnek szövődményei. Jó ezeket időben felismerni. Néhányszor még vissza kell jönnie, hogy megvizsgálhassam.